Escolta i recorda, cada mes Remember Sessions Welcome to InSession Molt bones amics i amigues, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'InSession El que farem ara mateix serà saludar la penya del Facebook Sí, ho fem ja ara mateix perquè després t'explico el que tenim preparat avui al nostra cultura d'ens. Saludem, doncs, a la gent del Facebook, la més participativa aquesta setmana, per exemple, l'Albert Coromina, Dani Fernández, la Sandra Iriarte, la Cristina Rodríguez, en David Ruiz, la Sílvia Ventura, Bernat Ferran, Guille Martín i Guilla Seques, eh, i molts més, eh? Evidentment que hi ha molta gent que cada setmana, doncs, eh, ens visita, el que passa que no hi ha temps a, a mencionar-los a tots. Per exemple, també estan l'Ismael Mellines, la Inoa Ruiz, en Rafi DJ Project, Rosa Cadena, Sergio Navas, Elmer Seven i molta més gent, eh? Aquest és l'Incession 2011-11. Avui tenim, doncs, cultura d'ens i poc arribem per session. Després t'explico per què. Soc DJ Barbas, a comencem. Remember Sessions. Una cançó que segurament no coneixeràs, però que té de dir que va sonar molt i molt durant la segona o tercera temporada del nostre programa. Una d'aquelles cançons que ens demanàveu cada setmana. Eh? Per ser agraïments a tota la gent que ens heu escrit i que ens heu fet saber que ha funcionat tant i tan bé la nostra special session de la setmana passada, eh? Us he de dir que ho tornarem a repetir. Vinga, va, que soni aquest Starling, això es diu Red Balloon. Tot seguit, cultura d'ens amb Sergi. Un al passat, un repàs als autors, un repàs als millors temes. Cultura dents, amb Sergi. Us he de dir que estic molt espantat, més que, més que res perquè en Sergi ens té preparada eh, una de molt grossa per a aquesta cultura dents. Comencem ja ara mateix perquè em penso que li dedicarem avui eh, tota l'hora. Donem la benvinguda al nostre company Sergi. Sergi, què tal, com estàs? Aquí estem, Barbes, tot bé? Què t'expliques? Una no gran cosa, una mica de ripos, aquestes coses, que és l'època de... Digue'm. Una mica gripós. Gripós, sí, sí. és el que passa d'aquesta època. La veritat és que bueno, fa molta fred i ens hem de cuidar tots una miqueta, eh? Va ser que sí. <laughs> Escolta'm, uh, estic molt espantat. Eh? He d'explicar a la gent doncs, que es deu pensar que portem tota la setmana preparant el, el programa, però no, realment en Sergi el que fa és dir-me, uh, tu prepara aquesta cançó, aquesta cançó i aquesta cançó, que la posarem al programa i a partir d'aquí doncs, anem fent el, el cultura dance. No? Uh, però jo estic molt espantat perquè aquesta setmana en Sergi no m'ha dit tres cançons. És que he tingut un, una feinada de collons Per aconseguir totes les cançons d'aquesta formació eh? A veure eh, Jo crec que no estem parlant D'una formació qualsevol no? Estem uh -huh. parlant d'una formació Que hi ha un abans i un després En el pas d'aquest En l'estil no? Ells van crear possiblement El que és el suït i tal o dents De començament de dècada Aquesta dècada que ara mateix acabem i, sincerament, crec que, o sigui, que l'homenatge no pot ser de deu minuts, ha de ser llarg i extens. I mm -hmm. comences a repassar perquè jo porto tot el mes preparant-ho. Increïble. Manera, almenys intentar estar a l'alçada de, de la circumstància. I, ostres, les dotes que m'ha costat fer una selecció de, de temes, perquè que en tenen tants i tants bons. Que... Sí, sí, us, us puc uh, ben confirmar que en Sergi es la lliçó ben apresa que bueno, evidentment doncs ja coneix moltes de les cançons, però evidentment ha de fer un repàs de, de tota la seva història perquè ens ho ha d'explicar de pa a pa i, i us puc ben assegurar que este les cançons ben apreses. Eh? Bé, bueno, el que intentarem serà posar música, que és el que, que ens toca, i parlar simplement el que justi necessari. Bueno, no sé si ho han dit o no ho han dit. La formació. Eiffel 65. Bé, bueno, més que Eiffel 65, l'entorn d'Eiffel 65. Uh -huh perquè ens hem posat el, eh, les sabatilles, ens hem posat la roba de netejar, hem tret el plomero de l'armari i buscarem sota el sofà. I què hi ha sota el sofà? Molta, molta, molta cosa. Molta cosa. Doncs, vinga, pensem. endavant tu mateix. Eh, tens quasi quasi tota l'hora, Sergi. Doncs pues vinga, anem cap allà. Vinga. Eiffel eh, 65. Molta de, de l'audiència sabrà qui són i si no, posa el blog de dir, que sí, és un, sí. possiblement un dels temes més universals de, de la Tauca, com han comentat David Alóvens. Va tenir una repercussió brutal l'any 99, que va ser quan va sortir, però abans d'anar al Blu de Vadí, per què no re, revisem una mica el, el passat? Doncs, vinga, revisem el passat abans de Eiffel 65, eh, què hi havia? Abans de 65, bueno, la cosa es remunta a la discogràfica Vis, Vis Corporation, Visco. A molts de generissonarà perquè molts dels videoclips que, que hi havia mm, eren de, de ninots, de color blau i, mm -hmm. i robots i coses així i, i bueno, la és que eren bastant originals i bastant innovadors per l'època. Però l'Ablisco, la, que va néixer l'any 92, va, va treure un, una formació amb dos joveníssimes promeses. Eh, estem parlant de Jeffrey J, que a molta gent li sonarà, que sí i el senyor Roberto Molinaro. Sí. Aquest una no sonarà bastant, però pot tenir un pes igual o més important que el senyor Jeffrey Jay. Uh -huh. La veritat és que els temes eren doncs, bueno, eh, alguns covers i altres coses molt modernes per l'època. Què et sembla si puc? comencem amb una cançó molt, molt a estil del Bon Jovi? Dal Bon Jovi, molt bé, doncs espera un moment, que la Busco tenia preparada una altra d'aquesta gent, de Blisteam, ara mateix. Eh, fem una cosa, escoltem aquest Holland on Love, et sembla? Vinga. Doncs Vinga. Si el el títol d'aquesta cançó és Hold on to love, el tema de Please Hymnas, no la cançó que ens demanaven certs sí, però sí, potser de les més conegudes, no? Així és. O sigui, la veritat és que jo m'he saltat una mica el guió, uh -huh. però és degut a que el tema que presentarem després Eh, té dos vessants La uh -huh. versió del 93, que potser és la primera I la versió del 97, que doncs, és la que escoltarem Molt bé eh, Aquesta és de l'any 95 I té una curiositat bastant Dos curiositats sí? La primera és bueno, Si algú volia escoltar la veu del cantant de doncs aquesta... Ah, era aquest, aquest, és, aquest <laughs> Què dius? Doncs pues no, no cantava malament, mira que jo pensava, eh, el vocoder és aquest, eh, per, per la gent que potser no, no sap què, què, a què ens referim, és l'efecte que li dones a aquesta veu, eh, que, que, tan robotitzada, no? Sí, eh, per, per, per afinar, eh, sí, potser per afinar una mica la, eh, la veu. Eh, doncs eh, jo pensava que cantava molt pitjor que tio, eh? No, la veritat és que després ho parlàvem, ho comentarem. El tema de... Després comentem això a la veu de, del Jeffrey i del Gianc Gianfranco Randone, que és el seu nom autèntic. Mm. Eh, però la, la, la curiositat, a part d'aquesta, vull remarcar-la, és en el videoclip. En el videoclip, tu veus el videoclip, veus dos paios molt joves pues, cantant, i sí. en un moment, sembla que és a la minut 2.55, 2.55, apareix... Una altra noia, molt jove, ha abraçat d'una noia. Sí, Tu saps qui és? Ho eh... poso que no, perquè no has vist el videoclip. Però si haguessis vist el videoclip em diries qui és. I ja ho t'ho avanço. Senyor Gabri Ponte. Gabri Ponte. Sí, Gabri Ponte, formant part de la història dels Eiffel 65. Així, molt bé. De l'estim més que dels Eiffel. Vale, doncs exacte, Blistim. Tenim preparada la cançó que, que em demanaves abans, eh, un tema original de Bon Jovi, en aquest cas una de les clàssiques, Living on a Prayer, versionada per aquesta gent. L'escoltem? Endavant! Vinga! Senyor, aquest és el Living on a Prayer de Please Team, la versió peculiar d'aquella època, eh? Així és. Si t'hi fixes, seguim la mateixa línia que l'anterior, un tema molt, molt dels 90. Sí, sí, sí, allà, correcte. Molt, molt típic, molt típic. Entre Italo... Italo... Sí, bueno, hi haurà dents, no? No? no? Sí. No es pot catalogar dents. Bé, bueno, almenys jo no la podria catalogar. Si algú de l'audiència s'anima a catalogar-ho... <laughs> doncs endavant pels canals habituals. Molt bé, bueno, dels, dels Blistings, per no allargar-ho massa més, també m'agradaria posar un altre tema, també bastant conegut, que va ser el seu últim eh, l'any 97, per tancar pues, la, la formació que va durar 5 anys. Mm, no crec que calgui massa pr presentació del tema. posa directament i després ho comentem. Doncs vinga, el posem, l'últim que repassem d'aquest Plistim. Sergi, t'he de dir que tenim tanta... Bé, bueno, t'he de dir a a l'audiència, tenim tanta música que eh, si avui no patiu, si avui no ens dona temps escoltar-ho tot, la, el mes que ve, doncs, hi tornem, no? ho fem així per mi, per mi perfecte doncs uh, perfecte és a dir, oients, tranquils que si avui no acabem els Eiffel 65 i, bueno, tot el que envolta aquesta formació el més que bé i tornem amb uh, la continuació que som-hi doncs aquest tema de Blistim de seguida segur que l'audiència sap uh, de quin tema estem parlant vinga, som -hi. Aquest és el With or Without You, un tema original dels Yutu, no, Sergi? Així és. Doncs, Barciel, un altre cover d'una cançó coneguda. Ja saps que el món del temps està ple de covers. Sí, sí, sí. Eh... Ja, ja davant ja ve de fa molt de temps, això es Així veu. És. Molt bé. Bé, doncs, un cop deixat el, el Blistim, eh, aquesta formació es dirà del 97, al 99 apareix doncs, la protagonista d'aquest programa, no? Eiffel 65. Uh -huh. mm... Eiffel 65 és composada per, per tres membres actius, per així dir-ho, que mi mare devia dir que sempre l'amada la Roberto Molinaro ha estat molt a prop. Uh -huh. mm... Jeffrey James, o Gianfranco Jean... Radone, que és el que hem dit abans que són les vocals, aquest home a que molta gent recordarà. Mauricio sí. Lovina, que és normalment qui porta els teclats, i aquell, un home de, amb, amb el cabell una mica llarg i tal. I després tenim en Gabri Ponte, que sempre ha sigut el guap. Eh, sí, sí, et anava a dir això, sí. Vale. Mm, ells es van formar l'any 99. Curiositat, Eiffel 65. per què? Per què? Eiffel va ser, van agafar un programa de PC, bueno, l'ordinador, que feia ràndoms, van posar totes paraules, li van donar, i va sortir la paraula Eiffel. Què dius? I algú, doncs, va, justament ho va escriure en un paper, i al costat hi havia un, un 6 que era d'algun telèfon. Algú havia començat a apuntar un telèfon i no va acabar. I d'aquí va sortir el nom d'Eiffel 65. Déu meu, Déu meu, que curiós. Bueno, hi ha, hi ha noms per tot. És la curiositat. Molt bé, molt bé. I va el primer hit, o el primer single, o el primer èxit pues, què dir, ¿no? Blue d'Abadi. Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue, like him Inside and outside blue his house with the blue little window and a blue corvet and everything is blue for him and himself and everybody around cuz he ain't got nobody to listen to listen to listen, to listen. I'm blue I need I've got I've need I've got que he dit d'aquesta cançó, una de les clàssiques, jo crec que la més coneguda d'aquesta gent en aquell moment va causar eh, total furor, eh? Bueno, la veritat és es que en aquell moment no sé si tu recordes un altre tema perquè aquí la, el secret està en l'autotonia del vocoder. Sí, sí, correcte. O sigui, és una cosa que ara mateix pues, estem farts de sentir-la, sí. però pues, en aquell llavors va ser una novetat, o sigui, escandalosa. Uh -huh. eh, hi ha qui comparteix la novetat amb el tema de la xerra, el belif. Sí, sí, jo sí, sí, sí. També sí, sí. més o menys de l'època, no? Sí, sí, sí, I, sí també. Llavors pues, es parla, doncs, pues, de... Bueno, va haver-hi una mica de Riff i Rafa i tal, però jo el recordo com un trencatistes, o sigui, absolutament brutal, no? Era alguna totalment diferent al que, al que sonava anteriorment. Jo sempre que he presentar aquesta cançó en Radio Fórmula eh, dic que, bueno, que va marcar... Una cançó que va marcar un abans i un després, no? Eh, sempre dic que són els, els inventors de de l'Europop, no? realment eh, això és el nom de l'àlbum, però també és el nom potser d'una mica d'un estil, no? abans eh, hi havia l'Eurodense i el que fan els Eiffel 65 és evolucionar aquest so cap a un toc potser més comercial no? bueno, entre, jo estic completament d'acord amb el que comentes, però faria un petit matí uh -huh. potser en, en un Eurodense que era bastant més ru, més, més, més rudo sí? vale, li van donar pues, pues una mica de sucre no? una mica de suït Sweet dance, no? De, de l'època. Correcte. Diguem-ne que, o sigui, en aquell llavors la, la màquina, el, el tren dur, o sigui, el que fora d'Espanya, de, de, el que se li anomenava progressive, que sempre he dit que el progressive és com una mica el tren, no? Però aquest estil més dur, suavitzar-lo, doncs, pues, a base de, de lletres més maloses, a base de lletres una mica més estúpides, amb uh -huh. tot el respecte i el carinyo del món, uh -huh. i arribar, doncs, pues, pues, una mica pues, a un públic més popular, com diu el mateix nom, no? comentar, pues, això va sortir l'any 99 va ser el primer, la reaparició per així dir-ho, després del Blitz Team, sí. i jo crec que van entrar pues, per la Porta Gran, no? Sí senyor, sí senyor. Eh, Fem èmfasi al, al videoclip, no sé si tu el recordes un videoclip bastant estúpid. No, no no me'n recordo, no. Pues, um, ells estan fent un concert, arriben els marcianos i s'emporten al cantant, i el Gabriel Mauri, el Mauri, Mauritio Lavina eh, els persegueixen i es barallen i van no sé fins on i després resulta que els, canta... els marcianos el que volia és que continuessin cantant vale, vale. Eh, queda't amb el tema dels marcianos després ho comentem vale, vale. continuem avançant, vale. passem un any després del gran, del gran èxit de, de Blue Abadi uh -huh. sí. aquesta gent aposta per una cosa similar que es diu Move Your Body doncs vinga, l'escoltem de fons tota la raó del món després del Blue, després del Blue, vindria una cançó molt semblant que s'anomena Move Your Body, eh? Què dir d'aquest tema, no? O sigui, jo encara me'n recordo, això ja és una anècdota sí? meva, d'un cap d'any de fa, de l'any 2000, curiosament, sortia a la discoteca perquè, bueno, era quan començava a sonar va començar a sonar a finals del 99 començament del 2000. Sortia a la discoteca doncs, tots sabem què passen els cap d'any. <laughs> I no parar-la de, de cantar fins a arribar al tren, perquè en aquell llavors jo ni conduïa, ni els dos amics tampoc. Sí, sí, I sí. I tots sabem que quan es va begut no s'ha de conduir... Correcte. Eh, L'alegat és que, bueno, tot el, tot el trajecte cantant la malaurida cançó. O sigui, enganxifosa, enganxifosa. Sí, sí, sí. sí. També comentat que has comentat el que has dit tu abans de... de la, com cantava el, el Jeffrey J. Sí. Aquí si t'hi fixes el cant, està molt més eh, agut vale? per poder sí, sí. Eh, distorsionar millor amb els vale. efectes. És a dir, o sigui, aprofita més el vocoder i el, i l'autotúnec cantat així sí. que no cantava l'altra manera. O sigui, aquí és més eh, deixa-te ir eh, encara que desafinis, que ja ho arreglarem més tard. No? Diguem-ne que està provocat, perquè vale. s'ha demostrat que aquest bon home té bona veu. Sí, sí, sí, està clar, està clar. No, no, veient el, el Blisteam, està clar, està clar. Bueno, continuem, com el temps passa i passa per tots, eh, cap al tercer single. I aquest sí que vull fer una petita parada, sí? perquè, almenys a mi, no sé tu, eh?, però el, el càrrec, la, la càrrega emocional que em porta aquest tema em teletransporta directament cap al passat i em posa pues, en una discoteca de tarda i a punt de començar el que era el festival... Uh -huh i hòstia, la veritat és que cada vegada que l'escolto la, la nostàlgia m'entra i diria ojalà puguis tornar, encara que fos un rebret d'enrere, doncs per poder reviure aquells moments uh -huh. Thomas of Heaven Doncs vinga <fixen> <fixen> <fixen> Too much of heaven Segurament no seria la cançó més marchosa del món, però el que s'intenta buscar aquí, doncs, tal com deia Sergi, és sentiment. Too much of heaven dels Eiffel 65, eh? Sí, bueno, les altres que va haver-hi força polèmica l'any 2000, sí? és clar, les ràdios, que volien d'AFL 65? Doncs pues volien productes similars als anteriors. I quan va aquest tercer single tan tranquil, que era pues, música d'obrir disco, de tancar disco, hòstia, doncs pues, la, la gent ho deia les emissores que, bueno, aquest és el tercer single però és més calmadet i tal. Aviam o si sigui, aquests s'han tornat més calmats, no ho sé. Sí. Curiós com han canviat les coses, no? Ara tot ha de ser calmat i, i que no pugi d'AVPM, perquè si no és un insult. I abans i, volien canya, eh? I abans es necessitava canyes necessitava sí. més que voler. Es sí, sí. necessitava. Molt bé. Però, bueno, fins aquí pues, hi hauria un, un quart single Singles, vale? que no va ser tan, tan sonat, mm -hmm. però també vull, vull que soni per... Per explicar una petita curiositat d'ell vale. Què et sembla si posem My Console? Doncs vinga, My Console My Console <fixen> Des al My Console, no sé en Sergi què ens va explicar si, si la Play era la consola preferida d'aquesta gent o que, quina és la curiositat que ens té preparada, Sergi. Tu no has sentit la lletra? Uh, no, no estava el cas, no. Estava més pendent de, de, de la música en si que de la lletra. Més que res perquè la música porta records, i més a la que estem analitant avui. Sí. Però te la llegiré. amb nego cantar perquè ja saps que no, no tinc ganes de, de <ríe> prendre audiència de cop. Segur? Segur. Vinga, va. Tekken 3, Metal Gear Solid, Resident Evil, Gran Turismo, Omega Post, Bloody Road, X-File, All Over the World, Come On, Ridge Racer, Oddworld, Winner Eleven, The Game on the PlayStation. Doncs això era PlayStation, sí. Eh, M'ho ha tot el que tenia al cap. dir que això són jocs de PlayStation. Doncs sí, no? Així és. Molt bé. La lletra, com hem, hem comentat abans, amb tot el carinyo i l'amor del món, eren, doncs, sincerament bastant tontes, no? Sí, sí, res de l'altre món. Una cançó que crec recordar, eh, van treure almenys aquí a Espanya un àlbum recopilatori de la PlayStation, quan estava allò, era la gran novetat, van treure un CD de música i no sé si aquesta cançó estava inclosa. Pues mira, ja t'hi enteures perquè sincerament... Me, no me sona, sona molt, eh? eh? No me CD... Sucede... Però no recordo si el tema estava in inclòs Me sona molt, no tinc aquest uh, CD Però sí recordo un amic que Tenia aquesta, bueno, aquest àlbum I em sona molt Que, que hi havia inclòs aquesta My Console Doncs pues, ho apuntarem I, i ho cara, el, el mes que bé ho comentem <ríe> Molt bé Perfecte, què més? Doncs pues, diguem-ne que amb aquests 4 singles Tanquem el que seria L'etapa de l'Europop sí? Però hi una curiositat Sí. Sembla el Tomàs Molina, no? Eh, Endavant, no? Hem comentat abans lo del tema dels marcianos. Sí. També surten al Move Your Bare. Sí. I són els marcianos... Bueno, qui tingui el videoclip al cap se'n se recordarà. Sí. Hi ha un tema... Sí. Que surten... La... Bueno, és un tema una mica especial. Te l'he passat i no t'he dit el nom. Vale, a veure, un momentet, doncs. Espera, a veure que el preparem... Sí, ja està, endavant, eh? Tu mateix. Vinga, endavant. Allà. Què, l'escoltem i després sí, m'expliques, no? Sí, sí, a ja no? mi doncs... m'agrada deixar l'escoltar. <ríe> Molt bé, Vinga. Què li passa a aquesta cançó, Sergi? Bueno, molta gent la recordarà, tu la recordaràs... Doncs no, et sóc no sincer, no, no me'n recordo. Doncs pues aquest tema és de Thorotil, I wanna be. Thorotil, això sona medicament. Sí, a, a un antidepressiu. Doncs. No. El nom de Thorotil és el nom del Marcianito, sí? que és considerat com a un membre virtual vale. de l'Ital 65. sí aquell que pues, al començament seqüest eh, eh, rapten el Jeffrey, per després que volien que canter, bueno, tot el tinglado aquest que va muntar. Zanotil uh -huh. està considerada com una, diguem-ne que suposo que el que hauríem voler fer és una, una espècie de guerrilla, vale. en una banda així sí. plan virtual, però bé, bueno, em sembla que no va tenir massa èxit i es va quedar amb aquest únic tema, com a curiositat que sí. Vale. I fixes, et donaràs compte que és el mateix Jeffrey amb el bocóter molt més exagerat i una base tirant més cap a Euronens Sí, sí, sí, correcte És la curiositat, doncs, abans de passar cap al, segon, cap al segon àlbum que seria el Contact vale. Sergi, una cosa, que, que també estàs una mica sis has fotut de la veu si en el moment que necessitis descansar eh, fem una petita pausa, posem un parell de falques de publicitat i tornem, eh? vull dir que que no te tallis, tio Fem una cosa, digue'm Bueno, comento el primer single que no el posarem vale. En falta de temps Que seria un One gol de l'any 2001 Vale, sí poses, O sigui, poses la publicitat Vale I després enganxes amb el, amb el, amb el següent Amb el següent tema, perfecte Vale doncs, pues, eh, Sergi, tens res. Un minutet per eh, anar a fer les teves necessitats, per anar a veure un got d'aigua, el que sigui, i tornem de seguida. Això és el Cultura senyors eh, dintre de la l'Incession, avui repassant la vida i passió dels Eiffel 65. Vens d'avui que escoltaràs demà.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 Tenies eh, raó, que maco que era aquesta cançó El Back in Time, tornant al passat eh, FL65 Aquest seria doncs, el nou àlbum de, de la formació, no? Sí, el nou àlbum és el Contact ah, sí, sí, Conta. L'any 2001 sí? I el Back in Time pues, Possiblement bueno, Després del One Go Que va ser un tema més enfocat de cara, No recordo si el Mundial O les Olimpiades no, Per algun esdeviniment vale. eh, eh, esportiu però diguem-ne que el, la gran pilotada va ser el Back in Time, que va sortir el 2001, i encara el recordo, o sigui, la gent ballant-lo amb, amb força i energia, o sigui, jo amb ràbia, no?, ballant un tema que, veritablement, o sigui, era molt, molt, molt, molt, molt. Sí, sí. Comentar del Contact, bueno, ara repassarem una mica alguna cançó així destacada, no?, però diguem-ne que el Contact guanyen amb, amb profunditat musical, deixen a part una mica la linealitat de, de l'Europop, que tots sonen una mica igual que diguem-ne que és enganxar la fórmula de l'èxit, que és una fórmula sí. com la de la Coca-Cola, per així dir-ho, repetir-la fins a la societat, en, en tot el que seria l'àlbum, i aquí juguen una mica més amb, amb el que serien altres, altres tipus d'estils de, o potser s'atreveixen més a provar coses noves. No? M'agradaria mm -hmm. mm, que posessis un tema, sí. que és per, perquè la gent pugui, una audiència en aquest cas, pugui veure com veritablement van coquetejar amb altres estils, no? Sí. Què et sembla si posem el New Life? Doncs el New Life, a veure, ara mateix, ja vale, el tenia aquí preparat. Doncs vinga, provem això que ens dius a veure com sona, va. Sona una mica diferent, potser un estil més haussat. No sé quina seria la paraula per definir aquesta cançó, Sergi. Bueno, jo crec que ja ho has ben definit, no? Provar una mica una fórmula més escafeinada, una mica més causera. Però, clar, o si sigui, parlar de House del 2001 no és parlar de House del 2010. O sigui, sí, sí. Parlar d'un hauss, sobretot, un house, sob punt de vista més complet que el d'avui en dia, uh -huh. però també més simple. Molt bé. O sigui, és una mica... És difícil de definir, no? Perquè complet simple semblen paraules antònimes, però jo crec que, bueno, que és un, una prova de concepte i, sincerament, no crec que els hauria de satisfer massa perquè van continuar fent el seu propi dents, no? Correcte. Molt bé. Doncs pues ara continuarem amb un altre tema que també va sonar molt i molt. Sí? Potser no tant com els primers, però tu segur que els recordes. Què et sembla si avui tenim una mica de sort? Sí, Loki, no? Això sí. <laughs> Vinga. Tu em dius amb quina cançó quedes barbes de totes aquestes que estem escoltant. Eh, jo crec que és molt difícil escollir, eh? Aquesta també m'encanta. Loki. La veritat és que, bueno, va... és el que et deia al començament del programa, és el 65. No estem parlant d'un grup, per favor. Estem parlant d'un grup que va revolucionar l'escena, sí. que va arribar a dalt de totes les pistes d'èxit i el més important que va crear un nou estil. Era, era allò, nova cançó d'EFL 65. La gent com boja, desesperada, buscant aquesta cançó, eh? Així és. Sí, sí. Sí, senyor. Bueno, ara sí que hem de fer un punt i a part, no? Sí. Encara un tema una mica especial. Sí? Què li passa sí. a aquest tema? Què li passa a aquest tema? El eh, primer de tot és la vocal d'un tros de, de la cançó, que és un gran músic italià. Sí. Però és un tema que o t'agrada o no t'agrada. sí. Correcte, Pero, estic d'acord amb tu, sí. Jo crec que, bueno, que millor escoltar-lo i després comentar. Molt bé, doncs eh, Estrelles dels 80, no? Així és. Vinga. una cançó totalment diferent potser, en aquí no fan servir el recurs del vocoder eh, però sí que sona una altra veu eh? així és, la veu de ja ho saps Franco Batieto eh, ho tenia fàcil jo eh? sí que <ríe> molt bé doncs. sí, senyor, no, és, un Stars". Tema, és un tema especial no? també perquè no va ser ni inclòs en totes les edicions de, de, del disc i bueno, és un tema que també va sonar molt que també va agradar molt i va ser una aposta mica més, jo crec, que personal, no? Sí. Creure, doncs, no és el mateix que jo, què no sé, si en un tema d'aquí fots el Serrat, no? Pues... Sí. Clar, una mica una comparació. Aprofito, si em deixes, per, sí. per comentar... Bé, bueno, per, per dedicar aquest tema al, al Roger Casadamunt, un fan que m'ha enviat un mail. Sí. És de Berga. Molt bé. I m'ha dit pues, que, que ens escolta per internet i que li hauria d'agradar pues, que li dediquessin. Doncs. Molt bé. Sí senyu hem anunciat tot aquesta setmana almenys a través del nostre facebook la gent doncs expectant amb aquesta història d'aquesta gent perquè, Eh, hi ha molta xitxa a explicar i de fet eh, el que hem intentat fer en aquesta edició almenys eh, si cas després eh, en la segona que, que fem eh, ja ho farem tot, escoltarem els temes més ràpids hem intentat deixar sonar eh, el major temps possible aquestes cançons perquè eh, bueno, són jo crec de, de les més importants i és una formació que, que crec que s'ho mereix no? són joies, són joies de l'italadens o sigui, quan, quan obres per exemple el, la el baú de los recuerdos, per així dir o -ho, no, hòstia, lo primer que apareix és un Blue Dabadí, o un Movie Orbari, o fins i tot un Back in Time, no? Uh -huh. Llavors, esclar, pff, mm -hmm. redallar això és com agafar i, jo què sé, cremar, cremar un llibre. Aquí. Que no, que no, que feia falta que sonessin. Uh, cert, si no ens queda massa temps més... Uh agafa el i en tot cas en el petit guion que tens feta eh, doncs les cançons en llista de tot eh, fes-hi una petita X, un tatxon, és igual el que sigui per apuntar-te en tot cas on continuem, tenim temps, això sigui una cançó més, no sé eh, què voldries fer doncs, si et sembla, eh, posarem el, un tema concret del tercer àlbum, vale. comentem per fer una miqueta, perquè la gent comenci a salivar el que parlarem del, del, el més que ve sense donar masses, masses detalls que ja saps que la intriga és bona vale? i tanquem l'edició ja amb aquest tema que, que val la pena pel mes que bé de primer continuarem amb, amb el que queda d'Eiffel potser tapa una mica més fosca i la menys coneguda quan el dents es va tornar tot molt italià quan... bueno, ho repasarem. continuarem amb l'etapa eh, post-Eiffel, què se n'ha fet del d'Eiffel? què han fet? S'han separat, han continuat junts, etc etc I, de postre, un postre bastant ben especial, tot aquells sota el, la, la selecció del senyor Barbes i meva, els millors remixos que ha fet aquesta aquesta formació. Molt bé. Què et sembla? Perfecte. Sí? Tinc, tinc ganes ja d'això de més que bé. Mira què et dic. Doncs, eh, 30 dies i ho tens. Molt bé, per anar fent boca una de les cançons del de que seria el tercer àlbum dels Eiffel, no? I potser la més important o la més coneguda. Que es diu? Cosa restera. Sí, t'he de dir que m'ho estic passant molt bé que m'ho he passat molt bé, que en sèrio que per mi jo seguiria, però evidentment aquest programa també s'emet a diferents emissores i crec que eh, se'n recordarien una mica de nosaltres si continuéssim, eh? No, les coses s'han de dosificar i, i ha arribat el moment de deixar-ho fins al més que ve que pues continuem. Molt bé, escolta, millorat moltíssim d'aquesta tos, d'aquest eh uh, aquest refredat, aquesta grip del que tinguis, uh -huh. uh, que no sigui res i bueno, uh, posem-nos les piles perquè estic repassant de la llista de cançons que teníem aquí i no sé si he, no hem arribat a la meitat, eh? Bueno, no, li, posarem, li posarem una mica l'escel·lador, no pateixis. Ah, exacte. El, el més que ve ho acabem. Abans d'acabar, de, sí. deixa'm que... Això surt totalment de, del guió, de sí. la introduïtació meva. Sí. Vale? Deixa'm que li dediqui aquest especial Eiffel, almenys la primera part, sí. vale? a, un, a un gran amic meu, sí. eh, un company de fatigues i de taja juvenils, Vale? que va ser pues, un dels que, dels que em va enganxar en aquest món del, de l'Italodens i el que li vaig dir, una de les mees pitjors frases i em comprometo a desvalar-la en l'últim programa de l'Incession. <laughs> li dedico aquest especial al meu veí, Sergio, sí? que sé que és una gran persona i que sempre ha sigut el millor fan dels Eiffel, almenys de per la zona. Molt bé, company. Sergi, eh, si vols comentar alguna cosa més, i si no, doncs anem tancant ja. Per part meva, fins al mes que ve. Doncs vinga, audiència, nosaltres eh, també marxem, perquè el temps és hora aquí a la ràdio, i eh, us emplacem la setmana que ve molt més en el proper InSession 2011-12. Eh, tindrem amb nosaltres a DJ José i el seu eh, tot temps. Soc DJ Barbas, qui us ha parlat també en Sergi, ens veiem la propera setmana. I com sempre, eh, Sergi, què dic sempre... Que sigueu molt i molt feliços. I que no m'aveu. Eh? Digue'm. I que no m'aveu. També, també. Vinga, Déu! Anar i dedicar una cançó? Envia'ns un e-mail a info.insession.es